a szoknyáját szépen lehúzta a térdére, szép, kedves mozdulattal, ahogy az ilyen kislányok szokták, aztán átkocsolta a térdét. – Keresztül tudod ugrani ezt a zárkot? – kérdezte. – Ordál magad! – mondta a csavargó. – Neked olyan nagy lábad van, biztosan keresztül ugrod, ha akarod. A csavargó rá pillantott, éppen, csak egy rövid pillantást vetett rá, aztán hátra támaszkodott a könyökére, és meglódította a fejét.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 Felnézett a napra, aztán összehunyorította a szemeit, és elindult a csavargó felé. Előbb az egyik, aztán a másik lábát tette fel a férfi lábaira, majd széttárt karokkal felegyenesedett, és óvatosan rakva arrába a talpait, megindult, ment a térdek felé. – Te, most is szép a hajam? – Nagyon szép, olyan akár a sejem.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 és beindultak a mezőbe, mentek a füvek és a virágok között, és végül kicsik lettek, mint a pillangók. Vége Felolvasta Evila